Michel Setoain, egan bezala gurekin dugula... Egunantzuri, Michel? Bai, egunon. Eta, errezainza, <coughs> aipatuko dugula biztana. Usuko mitatzen zituko hortako, eh? Kasketa hori duzu, usu. Bai. Benpedatzen duzun gaiar delakotz. Niso <coughs> Bai, hori da bakarra hortzion. Ha, bai, eh? <coughs> ba, ongi benpedatzen delarik gai bat ez da gaizki ideia. <coughs> Bo ba hori ez dakit. Basen afakta gazira asortz ez, eh? Bai. Bai, eh, aldo, den sohtua, bai. aldo den sohtua. Aldo den sohtua, aldo den haunditua, ezia? Bai, bai, bai. Errekin bai. ere edo... Uh, ez, gure etxan ezen aglerik ez. Baina, baziren... Uh, Bekze, somaite txeta maziren, bai bai? Kofoin moldean, ez oaiko moldean, baina. Baziren, egleak, somaite txeta, ono gelditzen ziren. Baina, uh, deia tipitia zen, ezen ta... E, Etsetan sukrea hortaik biltzen zuten. Zukrea estitik heldu zen. Eta gero sukrenaren industria bacheatu delarik. Eztiak ipitu da ta, eta erleak ere eta erle ere. Eta gero berriz abiatu da, goi bat uchte. Eta berriz ase da erlekin. Mm -hmm. er, nahi du epizidietan eta saltzen zen sukreak ordezka atu duela? Uh, e, ba, nik uste dut bai. Baina. Aha. Uh -huh. Bai, txasumi sizida? Bai. Itxasurat uh, etorri uh, familiatu ere orra. Ba, uh -huh. Eta itxasun uh, beraz zu zitza laburantzan aritu? Ez, erakasen kasenitzen san, uh, senpereko hori zeuan. Laburantzari zeuan. Bai, laburantzari zeuan, bai. Zi ira kastentsinuena? Eh, eta basafaunaren uh, kudeaketa egiten nuen. Hala. Ah, beraz naturalirtu naturaltua jotu hai? hai. gusttuko izan duzuna hau. Ah, biziki biziki gustuko lana auukan dut hori, eh, zinez beti plazagekin nagin du lan hori bat. E ikasketak ikaske ere jotan egin zituenena. Uh, ikasketak ez labronontxako ikasketak uh, egina nituen uh, astapeniana? eta gero uh, formakuntza hori jarrizelarik, uh, etzen, uh, etzen, etzen formakuntzarik egiten zutenen dako, eta hor dion ikastaroak uh, egibian ziren, frantziak uzian uh, laurizeo ginen hori eitengin nuena, eta hor dion uh, bon, formakuntzak uh, egim jarrizan dira, uh, ara, biziki, biziki fite, eta gero, bo, gero, gero segitu du. Ziko. A, zer da hori fauna, zehidak astenu zua hori? Eh? Hor, uh, fauna, uh, fauna basaren uh, biologia, uh, eta gero nola, nola kudeatu, uh, kudeatzen aldirenak, zeh hori, kera nahi du, uh, kondaketak egin, uh, uh, bazterrak antolatu horien dako, eta, uh, uh, bon. Ama de saun uh, Uleren Joregi uh, astuko den hasari eta eh, kaserbat izan da ah, beti beti hemenet angle ditu gira ejehan ah, ah, ah, uh, ah, a ber grabatua da atzo ah, grabatuzuen ah, baina hasari pasatuko da casi kultsatu ziste hordean hola ah, ah. Eta ergan nahi du, ordean, lotura biztan dena zuzena egiten dira erglearekin, baitu bere rola handia ergleak naturana? Bai, e, gero ergle azken urtetan ergle erakusten rakusten nuen Rizeoan. Ah, bai. ah egiten orsi, da hori ere? Ba, hori nintzen egiten, eta en segida hartu duenak e, gilen, e, gautza bere egiten du, e, urare ergle da eta bere kursotan, bere kursotan sartuzin ergle zaintza bai. Ah, bai. Ah. teknika eta dena, ba, dena, no? ba, ta denan egiten den no ororen muaba gero euh, bon euh, euh, lycée walker le batzu ero histuan beti oste dut beti badituzte Ah, bada, konkretuan edo ikusteko erialki, eh? ez da bakarik? Eh? Ah, egisaz, erle zaintza behar da pratikoki egin. Eh? Badira, honiz gauzak azteko, hainan eh, zailena da pratika. Eh, pratika da erleak usatu behar da jakin eh, erleak kontrolatzen, eh, ez, da, ez da nora nahi dekitzen eh, eta erlauntza bat, eta hori denak behar dira, behar dira ikasi. Eh? Uh -huh. Zuma denbura behar da, untsa egin, ikastiko? Hori ja, jenden arabera da, zuma biziki bizigifitek asten dute, berzi atzok uh, da. Ara, behar da, zuma, ara, belduk bat ere bada, eta hori behar da, uh, behar da, xusendu, behar da, gaitu hori de, ta, ta usatu uh, usatu errekinen uh, lan egitea. Ba. Beldurak gana edu uh, dutela edo babestuko dutela beren uh, gauzat? Ba, uh, bo nik putzikagat antzia dut, aztapenian nola zen, zenta mainan hor uh, uh, kusten dut, uh, ikasle, zenta kurzoak emaiten ditugu itxasun ere, uh, oai, uh, aztapenian behar dute usatu, uh, uh, eman dezan kuadro bat akzia, erlezbetea, eh, eh, eta hori eskutan atxiki bate izitu gabe. Hori da... Pentsatzen dut, astapenean, beha, beldur bat emaiten duela jende. Shistatu haizan zilaseko? Ba, ba, kertzatzen eh? uh, zait. Ba, bon, uh, nun, uh, ba, kertzatzen zait onore Ba, ba, hori ez da problemat. Usatzen da? Usatzen da, ba. Aztapenean, ia da, lemziko, horretan, bo, nun, shistatia ziren ahontzen da, bada, bo, mineiten dut, oai, shistatzen izen da, bakarik ez du. Ah, ba, zule gorputza imunizatzen dut? Uh, ba, usatzen da, bai. Ah, bai? Uh. Ba, ba. Eta, erraiten alda, 6-ta uh, bortitza duela batek edo besteak, leizafin batek edo... Uh... Ah, ez da, ez da, behdin, ez da, ez da, ez da, ez da bati usatia bazira, ez zirarek usatia. Ahai. Uh, bakit, uh, ez zait gehtatu behinan batakit, elizto hain 6-ta uh, biziki, biziki bortitza dela. Eta zain lezor, eh? izan ba, daina ba. Europaja edo asiatikoa? Ba, ba. Gero ez da izgipo handik Europaja ekin, eh, ahangura gehi jaudira asiatikoa ekin denetan baita, eta ainitze baitira. Eh, Ogen, sista, babar handi da bai. Eta sista du bakarrik eraso zen ditzen du erarik? Erasatua izan bere zen berreko Ara, bere... Ara, be... Bire bizi, bizi tokiaren onduan delarik, hori ondu, ondu sisztatzen, eh, mm. listo jakere. Egia da, bersegizan, berse bon, sisztatzen aldu, baina ez oi Baina, ara, bere, mandez dau, bere arboletik urbiltzia ikin, jendea senditzen uh, atakatu gabe, uh, sisztatzen aldu, ba. Mm. Nola senditzen dute eh, erlek, jendea, eh, usainetik edo nola? Uh, erlek hauniz, komunikatzen dute ursaina uh, Haunitz, haunitz. Hortako idekitzen dugularik, uh, idekia itzin erlauntza, eh, uh, kestatzen dugu pixkat, ez da sobera Zer da, ke hori ordean? E kia, ke normal bata, uh, belahaikin egina, edo izahien horatzekin, izahien ostokin, edo... Usain bat izaiteko. Usain bat izaiteko eta en komunikazioa, nahi bauzu, ez ez dugu. Ez tira antolatzena lelgajen ahtian uh, atake bat egiteko, nahi bauzu. Ah ouais? Alors. Trompe-a de du dossier. Alors, plus que 4, Uste, dira, eh, le, eta komunikatzen duten nola hiliarekin egaleekin eh aunis aunis feromonekin badituzte ikusten dira eta eta erlauntzaren aitzinean direlarik hola pour dire pushkat egalekin ari direla ta baute eh, ari dira feromonate campo uh, de botacen kanpoat botatzen, kanpoan direnak, lanian direnak, usain hori japatzen dute haidean, eta berean erlauntzako bidea aisa huatxe maiteko. Dena ula egiten da hori? Ba, da. Ba, Komunikatzeko eta lan dier bat baderari kere berdin. Eta, orde hon, bat badelarik, badute berze, fejonom, berze usain bat ustena aldute, emaneza hon, lore baten gainean, eta izana balima dira, uh, lore horren gainean, utziko dute, egestoa anun leku hori nan jeusa den. Adibidez, uh, Ashia le sohohek atakatsen ariko arau, ba arauko stan ba, utziko du, uh, utziko du mesua lecorri lañosa dela bai. Biziki fizte pasatuko da horiana. Bai, hori bera. Lekiak ustuko zu, gein dago na bai aipatuko dugu hori guztiia, eh, Nura, egiten den estia eta beste gubez alakoentzata, esku alergian badela erlimota bat ere, eh, emiki galtzen ari izena, erle beltsa? Bai, bai. galtzena ari izena zenta eh, basiren bersez erlea hasak, bon gero eh, uh, iduridu beti kampoko hasak beti obia dizela, aunitze jindira eh, italiatik, inglehatiake E, jaharriak eta kajasiak, jaharriak eta kajasiak baino obiekzio dela ordion estiegiei jo egiten zuten estiau ziren zentabazen seleksioniategina horingainean Ara, eta aldiz Erle beltzain eta ez da selekzionik egina izana. Beraz Erleak eh, ziren, arboletan biltzen zirenak Erle eh, Eta berada, amak Erletarik, lauek eginen zuten ez dira. Hor eh, dion, eh, bimilata ama lauian, eh, bilduginen... Eh, Uh, gipuzkoako Erlesainekin eta deliberatu genin seleksione bat zaxia uh, Erlebeltzari erle buruz, lenik rapatzia Erlebeltz batzu purrak sirenako ono, hori Bilboko e, e, unibertitatiaaikin egiten dugu lan bat, adeena den analisak egiten dazkauaek beraz atxe eman gintin hele batzu helebelzak pugak eta haik eta haik bat, bat egiten.eta hori zazpi probbinzietan egiten ditugu testak eta talde bat muntatu dugu e, tolusako ondoan biltzen dena hebel izena izena duena, eta ara, eh, ordeon, testak, badugu testa zerrenda bat egiteko, eh, lehenbizik, eta orde on, autatzen ditugu, autatziak izan dira denen dako, ze testa inxergi. Eh, Lehenbizikoa da maltsotasuna, nahi ditugu ergle maltsuak, eta orde on, eh, tauri, bo, antziot egtia, eh, erregina, erreginak dira, handereak dira testatzen, handeren eh, alabak, Dira ah. testatzen. Kusteko ze zetransmititzen duten. Zenta hemen okay. ezan behar da, Anderearen inguruan egiten dira dena, eh? Dena. Egekinada ba. nauzik. Erle, erleguziak, an, er, Anderearen uh, alabak dira. Uh -huh. Edu osemiak. Uh, erleman nuen zat. Eta hori dien, bo, maltsotasuna, mal kusten dugu, er, erjuteko, erjuteko moldea, uh, garbitzeko... Uh, Erlauntzaren garbitzeko indara. Ah, bai? Orire, Garbi berdutatxiki? Ba, berdutte garbitu eta biziki fite. Ta hor badu testa bat, uh, eman dezaun, uh, gelatxotan diren uh, Erleak sortu aitzin, uh, ehun hilzen uh, ditugu, horaz batekin. Eta... Naka izuak ziste? Ba, biziki, ba, ez da, ba, ba... Nondi, uh -huh. ba, ba erlen mundi haula, da, biziki uh -huh. Eta ordion dion ditugu horiek, eta... Be, eta behiz behatzen ditugu uh, oitalau horren emurian eta behatzen dugu eunetaik zonbat garbitiak izan diren, ahon garbitiak. Kenduak hortik? Ba, kenduak, eta gela ahont garbitia behar du, eta hor, boa, eman deza hona, astapenean eunetaik, ba, gintien amairu, eh, amairu garbitiak eh, oberenak berroita ez dute ongilan egiten. Oberenak ziren, eta berdeakin, eritasun bat banimada, ez da tratamenduik egletan. Hordion, behar, berek aitzinetikari. Hortako hori testa biziki importanta da. Egun aindako, lauro goita, amost ez baudutek agbitzen, ez ditugu atxikitzen. Oh, eta, eh? edo, selekzei guain ondori gua ba, hori izan da. Abai, bai. bai. Ta gero, testa finit irelaik eta mm -hmm. uh, Zerre gina badu nota bat. Eman deza, bortiz, manxotasunain gainian, eba iten du nota zero ta, ta... ta bostan Uh -huh. eh, teko indaen gainean berdin, Elee eh, eh, botatzeare behar duteina laguti bota eta bat, nota atematen ditugu. eta nota hori guziak batek biltzen ditugu biltzen ditu, eta horiek denak johaiten dira eh, Berlineko ondoan Alemanian bada zentro bat, nun eh, Ruzel berezi bat baute eh, eta horiek analizatzeko. Eta emaitza horiek analizatzeko, eta erregina bako ateratzen da indizio batekin. Eta aukten, ah, zira, aukten badugu liburu bat, beraz, testatia diren erregina bako eta bere baliua eman dezaun ehun ehun baimadu intizigua ja nahi du estilola jasa hobetzen e, la autonominetan baima da e, kaltegagia da hoja umak ez zit txikiko ta, ta eun baino, du, e ejegina horirek kentzen dugu.eta ehun baino gehilo egiten baimadu oberenak e, atxikitzen ditugu ondoko urteko e egiteko. Erreginak, Zuma denboraz egikin batek eguten aldu?... Uh, Untra gure laneko moldean iru urtez. Ah, iru uxtez, eh? Gure laneko moldean, nahi du manera estantzi bohat dugu. Eta errun aldi bakar bat du, aldi bakots, edo egiten alditu bat beno gehiago urtean? Urtean uh, beti eruten ari da. Ah, beti eruten ari da? Estu bexerik egiten. Uh, gehieniko hai, seugi, U uh, Uuda begian uh, uh, eta udo gero txipittzen du gero egotzea zen agoa bete biziki azkak ztiabiltzeko uh, uh, eta heleummia botatzeko eta hemendatzeko ere. Ordion behin henaltzen da bakagik uh, anderea. Eta, egin zekatzen du lekia nuen, uh, erkle biltzen diren, batuzte uste bere lekiak biltze, biltzen dira atzaldetan. Hora, bilgura lek... bat egiten dute. Hora, ahirian, uh, <laughs> hain biltzen dira eta erkle leku horik ez, ezagutziak direlarik, uh, beti hori hori dira, nahi ba, ezu. Erkle manduak dira horiak errepudutuzetuko eh, dutenak? Ba, ahak, nahi ba, ezu. Asia emanen dutenak? Ara. Baina no. ez dira bere aukak, eh? Ez, ez, dira... ez, ez, ez dira bere aukak, ez. Umeak, ez bere umeak. Ez dira bere umeak, e, izaitan, sekula gehtatzen malimada eta gehtatzen alda bere, bere umetaik egitea, eguten e, hasiko delarik, errek, hor e, dion, neuk ez, ez maina ezagutuko duzte eta horiek eta hilentuzte. Ba, itzen dituzte. Erten Ba, mundu bortitza da, eh? Ah, el gran hartia ma. Eta, bat, ordean, er, unek ba. Eta erriginaba badola saikapen bat ona dela, eharanidu nahi du beti hau. Berkofoinera. joanen dela hau? Berko Efe, ber. Erla un sara joanendela. Ba da Uh, Erregina, ba... Ezinako zu eman uh, postita bat gainan uh, ba, erregiteko? Eiten altzaiko. Ah, bon? <laughs> <laughs> eiten no, altzaiko. Uh, deia uh, markatzen ditugu erreginak. Markatzen, ditu ba, markatzen ditugu? Markatzen ah, ditugu. Beno erregitean da? Beberdi, harpatzen Eskian hartu. Ta marka txobat uh, gainean gainan. Kolore bat urtein araberakoa. Eman dezaun, jaz, jaz, gokia zen, aurten ber. Horten berdea, da hor dion, erigina kostean ditugularik, badakigu zeh adin duten. Zeh adin duten, ez dakizia zoinden. Ba? Zumaat kofoen baditu zue, edo, kofoen ditzen dut, mentuaz trompatzen iz, ba, erlauntza, erlauntza. Zumaat ba. erlauntza baditu zue? Bo, ba, eman dezaunguk baditu gu amabost. Baz amabost erigina? Amabost erigina, bakotxean bat. Uh -huh. da... Eta bakotxak badur bedemarka, hafela uh... kolorea badu, baina ez dakizia, ez berdin zen zoinden nungoa. Ababa, soxen erarik, batak egu noiz aldatzen den, eta ordeon, sox, soxen erarik markabat egiten diogu. Ba. <laughs> Ta egresa aldoa japatzeko gero, eta gusteko ontsa den edo horra, idegitzen dugularik, erlauntza, obeike ikusten dugu. Ba, gero, ez da hori obliatia, gero, ez da obliatia, ozan egitea, baina lan egiten dugu hogekin. Gero, gehiokasoma egiten dugu, kusten dugularik, zenta ez da lehtu, ja, ez da hilbiak lan egiten girelarik. Ez da, da, gire da enervatzen edo ez da um, stresatzen? E, ba, stresatzen da, ba, bat zoetan da. Ba. Nola ikusten da? Egekina e, stresatua dela? Geht, atzen da, frango, eta markatzen dugularik larik, berriz atzen dugu, eta bera, kuadroa ingainan, eta antxe erorzen da, hilabariz bezala laupataka idean. Ah ba, egiten du, hore, defensa bada? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, zin krupe bat ezala egiten du, estresaikin, estres eta hor, dian, berze, gero bisikipoita akusteko zen, eta berzea erleak egiten zaizko, bere hamar bat, bere ingurian, eta pusaka berriz xotik zartzen dute, eta bere gainean eta ibiltzen dira eta gero berriz joitamak gira horrematen murian eh, handelea berriz eguten asia da wow. Gaizoa, zela zebizia duen nun behit baina respetatua da aldiz A, uh, eta babestua Bata ba ez, uh -huh. uh, ba ez. Uh, uh, gertatzen erita da eritasunmatiz uh, eitemari ma da erlaun zana bon, ez da gauza hondik eitena eh? errezainak ez da gauza hondik eitena erretasunmata dela gero Eman ez hauen sendatzen da, eta sendatia delarik ahdura, ez beti behin ahdura gehtatzen da, egina kampo zaxen dute. Kanporatzen eratzen dute? Kampo eratzen dute, ergele muntxotipi batekin joiten da kampoat. Eta inen du beste... Eta beste, uh, beste bat, ez ez hurra hilenda, ez da doiten, eta lekin joiten, eta beste andere bat uh, azten dute. Eta urtean egiten alda hori, ez da, sasoinik hori egiteko, ez da, oai udaberrian edo egiten. Ba, o, oai erle eh, eh, eh, botatzen dituzte, oai biziki azkaj baitira, oai eh, eh, eh, botatzen dituzte, erregina eh, eh, erlauntza eh, eh, aso bera betea delarik, eh, biziki azkaj delarik, erleza eh, eh, eh, aja eh, joiten da, erlean eh, erdiekin eta xekatzen du leku bat, non pausa edo arbolaziolo bat, edo nun bere bizia beriz eginen duen, non bexe familiat nuntatuko dueen nahi duzu, eta errauontzak bere egina begia azten du ordion. Horre, ah, bat dira separaketak ordean. Ba, hori da. Pauksa bat dugu biziki pasionantea da. Be, bizinez. E, Pauksa bat eginen dugu autatu duzun uh, lehen kantua izanena mendian gora haritza. Hai. Eta haritz hori eta men, mentuaz, uh, batzu eta Berkmin. izanen dira. Berk, <laughs> taldea hautatu duzu. Hai. Gara zen? kor deta coi seru shortus bizitza ere opczesegoqueta mundua ez da betirai iña triste ere bai baina badira mira soi kantatzeko alaite bestela da to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 gora jaritza izargak taldeak emanik hemen Michel Soutain zure auto izan da hau ba eh? erribeltza ipatzen dugula lezainasida mundu eh, aski bidesia da eh sinugura era meraz eh, erginak duen nausitasuna edo eh, denean eh? kore es es staychetia nok dine eh, nausetasuna eh, Senta ehlek, uh, denek batian deliberatzen aldute uh, Anderia Iltsia. Ako ah, zoin batten dako. Eta hon, askia hula, txemaite maute, edo zauritia balimada, edo hola, balima deliberatzen dute uh, Anderia Iltsia, edo kampoat botatzea. Zintzapuskia mm, bat duk kampoat botatzen nute, eta hanilean da. Ta, ta behzenaz, o sea, Iltsen il il il aldute horberian. Ara, Iltsen E, Eta guai, udaberria baita, um, er, lezainek bauzien lan, nola ben. egiten da, ikusten da, eh, er, ez di ontzien gainean, hau da, akazia, hau da, gazta inundu, ez dakitzar, ez dimota, nola egiten duziesiek hori? Uh, Ba. Gude atzeko? Lehenik, uh, izen bat zarzen badugu, uh, lore, lore batena, behar du ez diak uh, ez hori buruz. Eran nahi du kolorea uh, kolorea eta guztia. Uh, akazia egresa da ezagutzeko, biziki argia da eta argi hau eta apur hau da, ordean, ordean, zaxen alda, akazia, ordean, or, egiteko, e, akazia astenderarik lo, loratzen, altzak ez zaxen ditugu, gure erlauntzen gainean. Altzak, zer da? Lehoz, francesez, mm -hmm. eman deza hon, estaia, bereko estaia, errenestu ginkitzen, ehena da. Janari aukandizaten. Ja, janari aukandizaten, eta hori betia delarik bakarrik ezartzen dugu estai bat. Edo bi, edo iru, nola sasoina nola den. Ta gero akazia uh, lorea finitzen delaik, bere ala behar da estiabildu. segituko baitute, berze, berze, berze lorekin. Ara. Ta akazia eskipuja egiten alda. Uh, gero ditenda gaztenain uh, sasoina, Uh, Gatena ardura Apskan Asia da Lapax lorearekin. Uh, gainera Lapa lorea pixkat gozatzen du uh, uh, ezti hori.eta haukatxago da edo. Karaatssago uh, guz azkahago ilunago, Eta hori du gehienik egiten duen e, estia hemen gaztenaikin, zentabada ahuniz gazten ondo eta gazten ondo batek ahuniz e, nektare maiten aldu, eta hori dion, e, estia ahuniz egiten dute, memento hortan. Eta gero izten da lagea, lagea mendiko, mendiko lagea, hori e, e, azken, azken estia hori egiten dute. Mainan, uh, aurten bezala udabegia uh, aroedk bat direlarik hasten dira pentzeko pentzeko lorekin ezti bat egiten deitzen dugu Uudabegiko estia, uh, Eez du lore baten estia dela, Badatxikoi belaga ha, hainitz eta hoaiai dira loratzen hori uh, uh, da lepi handdi. Ant ez eta hojekin egiten dute eta gero aajbolak hasia dira loratzen eta horiek denak na hasiko ginen e egen dute eta begiko ti bat, biziki ona dena pixkat araf joitu gustu batin Napukat. Bena egelaundzak mugitzen dituz edo beti berdekian egiten dira. Uh, biak egiten aldira usteland ditugu uh, le coup médiane et edo, edo le leku, uh, aldatzen course ditugu. Ara. Eh, uh, bon, guk astiartele uh, manera uh, dugu egiteko ordion uh, likutzen ditugu guk udana uh, la estia egiteko eta uh, gainera gure le coupaille uh, keinseko uh, l'histoire Ala plu ohi puskat obligatia giza lekuz aldatzea Uztailetik goiti e, e, ta historainatik abaibabesten ja. dituzie Ba, nola egiten arri... da? Nune maiten dituzio hornean? Ho, behar da, bo, zartzen e, e, dituko lekubatzuetan nun loria badan, eta, ara, enxatzen gira, le, lekubatzuatxe maitean nun lajea baden mendiari buruz, aldun, likutan. Bena, zumate, errele izaiten aldi da hor, erlauntza batean? Erlauntza batean, bo, behoita mar milakoa, tirota noin Eta mugitzen dituzio horiek nola egiten duzio ez dira denak barnean? Ba, ba, atxetan, ba. sartia direlarik, ah, Est, esten ditugu eta ah. jomorka atian karratu eta gauaz ere ditugu. Gauaz egin behar da. Ba. Beren lan eguna seten horretan esten da? Uh, iuskiak joiten dituelarik elarik, uh, sartzeak, nahi bauzu. Uh, itzalean balima dira, ban eza honi, Iuskiak joiten badua mekontan, ordean esiko dira lan ean. Ah, dira, bera. Uh, ba, behar dira, aleko, alare, igu, igusk, iguskit suetan ez ari lan gehiago eginezaten, ba. Uh -huh. Eta jo, benen importantzia badute dute, ertengin nuen uh, mikroskampo, ere, uh, dibideaz, um, fruitu ondo batzuk behar baitute, uh, justoki, polinizatzeko batetik bestera ba. joaitea? Boa, uh, ez est, dute erlek bakarrik polinizatzen, baina eh? uh, erlekin kontrolatzena da poli, polinizazioa. Eman desan, kiwiak, ekiwiak ez dituzte egiten ala uh, uh, Ki kiwia egiteko, erleak behar dira, eta hor bat dira, profesionalak dira, eh? erlezain profesionalak, horre giten direnak, erleak hor zartzen duzte, bat duzte kontratiak, hor da indiak dira, horren dako, erlaunza erla bakots, hori merzea unkitzen un, un dute, eta usten dituzte uh, bi edo izu haste, kiwietan, kiwia egiteko, persenazelaikea fruituik. Mm. Erlena abanteila da, kontrolatzena direla, gehesi eta ne zaxen uh, ditugu, somaitzuk gehesi uh, eta galdeiten daukute, uh, erriak zaxea uh, e e e gehesiak urruzatzeko, arbolak uh, garen artian. Mm. Uh, Justo ki ertena, uh, erri alde batzutan, ez dela erlerik? Adivisa sta checina ne do la batute saltasuna Ba Chinako somite l'ecutane eh sobera ara laborantza int, intensiwata sagide sagidute or planteatu dute le, leku horietan eta berazobe posoinak sagituste denak denak hiltzeko denak jasatzeko insekto txak kasatzeko bainan onake joan dira demora, demora berian, ta ordeon obli, obliatira dira eskuz uh, isopatipie batzuikin uh, egitea lan hori egitean zutena. Jendek ba. egiten dute hori? Jendek egiten dute, ba. <laughs> ba liku batzuetan, ezen, eh? eta berse liku batzuetan baute uh, haunitz, haunitz egletxinan. Chinaaka ah, oniz eksportatzen du zia biziki megie. Hori kaltegagi ere beantako aipatuko dugu pixka bat bari baduko denbora. Eta mundu osoan egiten da. hori bakita Afrikan ere uh, dinntzirela hemen Mikeera bai. mikerak eta aipatu zuena Afrikan uh, uh, ba, ere uh, Afrikan ere uh, erzaintza uh, egiten da uh, betidanik, Uh, gero ansuten an probasten problema bat uh, so bai so lekutan euzko eu uh, euzko kofoinak afair launzak uh, asisiren eitan emengo moldean baina an uh, teknitek jaten dituzte. Ah. ta ordion uh, asisiren eitan persei sistematzu airean achikitzen zuztenak biak bolen artean Uh, deitzen dute uh, kenian da uh, erlaunza la? eta uh, gero ortaako uh, lan bat eina izan da uh, Afrikan uh, atsemaiteko berzea sistema batzu eta atsema dituzte eguk batzu angoak, ango berekoak uh, termitek jaten istituztenak eta hoai uh, berriz asidira ebengo moldean zenta kuadrok Eten duen hori biziki, uh, uh, aiz egexau da lan egitia, leengo kofoinen maneran maino. Ez egiten da, lana uh, egexau ege uh, ege da, egeginan ahibadu ahapatu egexau da. Kofoinekin akzia, behar zen, jakitate bat, uh, uh, alare berezia. Mm -hmm kofoina da hilek naturalki egiten duten kafira bat. Ez, hori da kofoina deitzen dugu jendek egiten zuzten hori uh, ara gaztena eta abarikin uh, gero hori uh, estaltzen zen behikaka eta ah. hau txas hau txas, egiten zen nasketa bat egin. Ah, ba, eskuz egina zen ah, no, ba, kofoina, nik beti kofoina, kofoina ono, deitzen dut bera erlauntza deitzen duzio bai? Uh, gok erlauntza deitzen dugu uh, eurrezko hori kofoina zinez uh, gauz beres hori da, ono somaitzuk badazkite egiten. Wa. Amar minutu baizik ez ditugu zurekin Michel uh, Zetoena erlegintza, erlauntzak baditu zora, erlebeltzal kartean zirela kide horraia? Eh? Bai. Utsiduzu ardura postu horiak utziduzu? Eh, bai. <laughs> Zumat kide ziste hor? Eh? Uh, denetara egun uh, inguru, lautan oita egunen artiana, Uh, gira, zenta hor uh, uh, uh, uh, uh, diendiak sartzen dira elkarte horretan beh, erle berriako kaiteko. Uh, erreginak, andeleake fornitzen ditugu, azten ditugu erreginak. Bat dugu uh, uh, gizomatoa ha, haidena uh, eduden uh, hastian asiko da berriz uh, erregina uh, aztena. Eta egiginak aldatu nahitinak e, e, abisu bati jotzen dugut eta ho baiilarrum bat goizetan joiten da bai, eginintxeka, dio, egigina abian da, ez da ono sortxiia eta bihan munean soktuko da, bilduta. Ta ordeon, uh, biziki interesanta da, selekzionetik eldu diren erriginetaik ejiginet, eldu dira horik, eta biziki kalitate uneko eta erreliak ditugu gero. E zerba, saltsen sa, da hori erregina? Ba, ba? hama uh, am, am, gehiago A merkeda, ba merkeda ba. Eh Nikusiña, e, ber, meto euro edo gai. Esak es, reginat reginare rostema oso eh hernaldia Beruitamar 50 da hori gehizeiten aldira. Abada merkatu bat, hola? Bo, abada merkatu bat, agok erbelen ingurian antolatu dugu hori, regina batzu erosten aldira, eren aldiak, edo, edo berzenaz erosten ditugu uh, abiak, eta erregina sortuta eren da, gure gure tokian. Jo, mm -hmm. berda, inguruan tresneri bate hori, erlaunza? Hora, hori da, nahi bauzu, hori da berze Problema bat, er, erlezain zain, Treznak biziki kario dira, ez diateratzeko, eta hori dion bat erusi ditugu, eta uh, alokatzen ditugu, bo, biziki merke, sem, sembolikoa da, e, uh, kider, uh, alokatzen ditugu, eta hori dion ditendira Treznak inxeka, uh, ez diateratzeko etxean, tratamendien egiteko ere bat ditugu Treznak, eta ara, Uh, uh, uh, uh, fresak uh, azka etxipittzen uh, dira. Mm -hmm. Zer da et sai handienak biztana aipatugu e leizitoga asxikoa? gero listo asiatikoa baino lehen, baginin barroa, eta hori da insekto bat, lakasta bezalakoak ehlein gehinean jaxen dena. Eta biziki kalte, kalte gajiada nahi bauzu horrek uh, xurgatzen du ehlearen odola, eta xurgatuz uh, haunitzeritasun jaxen, jaxen dazko. Eta hor dion, espadugu, espadugu espaditugu tratatzen erriaga zenditu gu uh, biurteza erlai gabezira, ez bada txatatzen, denak iltzen dira. Asido bat, e, asido organiko bat ibiltzen e, dugu uh, uh, asido xalikoa Egozut, berotzen dugu ori eta barniat iortzen dugu lanuat bezala eta hola tratatzen dugu nikuan. Ez da kalte gaji erren dako? Ez, erren ez es, eta ez kuanta es, ez da egoiten eta... Ala, uh, uh, uh, ambio egiten dutenek onartzea da hori anbio ta hori biltzen dugu. Ouais, bon les serrazette ko achatte koinsa ta dugu haidera berdin se point editeko. Oida memoito. Normalmente comme memoito, ehi genek Berda, egiko etxeat joan, eta emainten dituzte, emainten dituzte, zarzeko, gara etxe bakots, bate edo bi zarzama dira, biziki guntza da. Orgere, oh, ah... Sare <coughs> bat, berda, zahi, sepo sare bat. agapatzeko zen, eta ari dira, beren neguko gordelikutarik ateratzen, eta orai behar dira agapatu, beren kafia egineitzin. Mhm. Uh -huh. Bon, Hore, de, denetak ikusten da ziruaren onditasuna, ez denak agrapatzeko eta ez mahmutzak guztiak agrapatzeko. Ah, ba, bon, gero, ia da, zepo, perfectua, ez da hono asmatia. Eh? <risa> <risa> da eta jo, pestizidua eta horiek ere kaltegarri izaitena dira? Eh, ba, pestizidua kaltegarria dira, guk hemen uh, buru ditugu dian uh, ditugu arazo ondienak, pentsetan, uh, ba dira, bel, bel ahak, edo ahak, uh, Pentsiak katakatzen dituztenak, eta uh, ordean, galde inazze, laborariak labo uh, tratatzen, uh, tratatzen dute larik, uh, iluna harian egitea, uh, erleak xartzia dire larik. Ola eginez, untsa pasten da, ez dugu galtzerik, mainan, uh, bon, uh, egia eta bat zuiten kusten ditugu egunaz tratatzen eta erleak urbilea iman ima ditugu uh, galtzen ditugu. Aha. Uh -huh talde uh, guai, erle zaintzan asin nahi balin badaz, diak proposatzen duzieta hilerak, ez da egunetik biharamunera egiten, eta erretzien ziren bezala, ikasten den lan bad da. Eh? Ba, ba, berda, ikasi, haunitza zaintzen dira, uh, haunitza zaintzen dira uh, deus diak ingabe, uh, uh, erle zaintzan, bo, ez da, ez da sekula marxatzen, eh? hori uh, zenta gastuak ukaren dituzte, erosiko uh, ero haute ero uh, erle bat, uh, bon, gostatzen zena gostattzen uh, uh, uh, uh, da ehta behoita hamar eurokoa talre jere bat erostea, osten dituzte bospasai eta neguagin naitzzin denak atuuzte. Orionan ezinnez behar behar. Da ikasi, eh, erlezain eta, bongo, kurxuak emaiten ditugu, hainan, bat dira, berze, berze bat asun batzuk emaiten dituztenak, bat dira, erlezainake, kurxuak emaiten dituztenak, eta zinez, behar da, ikasi, eh, erlezain zan, asia itzin, berzen az, ez da, deusonik eh, egiten. Hala, zuktailerak, uai, asiko dituzien? Buk asia ditugu, ah. joan den, larumatean asia ditugu, iten ditugu, larumata, txaldetan, hilaitian, eh, atxalde bat eta hori urri uh, edo azaro arte. Uh -huh. hala, eta, eta pratika, dena pratika, dena erlaunzutan. Zuekin harremanetan sartu behar da? Erle beltzarekin? Bai, elduen urteko zainta munkatzen dugu taldea, gu kamarauetan mukatzen dugu taldea uh, lan seriose egiteko ez da, ez, da, ez da gehio behar eta bainan, eld, bainan behar dira Izenak aitzinetik emantzen eta egia da fite betetzen dira taldiak. Eta e, berze, e, batasunek formakuntza horik egite dintuztenak, problema beraute, e, taldiak biziki fite betetzen dira. Mm. Markauna da, alde batetik. Ez dia egitea bakarrik pulsibidea bizitzeko, hala ez? Zomaitzu e, bizidira, bizidira ortaik, emainan e, bon, e, sobera arroa ilotia da... E, Zaila uh, da, zaila uh, da, posible da, zoma hitzuk uh, egiten dute, baina uh, peti irrisku bat da produksione bat bakarrik egitea laborantzaren, goza hizten ez. Ara, problema mm hori da, berze produksioneatzoin onduantzen dagoa ez. Mhm. Uh... Ikusten duguraik laik uh, supermerkatuetan, ora estia, ez daki tzumat mota, ez daki nuntik dinak, uh, prezio zinez apaletan, ah. laupa boste horretan ez dugu eusten? Alors il rôte, il rôte insterroche. Oriache, est-ce que c'est aussi Yannis non non. C'est la précision à goûter la vera. Euh, poste un hamacoa, poste un hamacoa uh, berdo euh saspie érotique. Uh, uh, ouais, saspie érotique uh, uh, voilà, j'ai saspie érotique uh, poste un hamacoa. Mais je Ezti onak egiten direla kalitatezkoak eta arabak dazaen Etiak errusi. Mm -hmm. e Zu zenki batzuk saltzen dituzte edo. Saldeki esaldegietan salttzen dituzte hezaine eh, eh, katsemaiten dira eskolegiko hezain guien estztiak puxkat puxkat denetan eta bon, badakigu kalitatezkoa direla. Mm -hmm. Eztia, reitena, kontxarbatzen dela luzaz. Uh, ba, e, e, behar da, kusiz, ekaritatekoa den biltzen delaik. Uh, behar da, ezetasuna neurtu. Uh, behar du, uh, ne, nektarea biltzen dutelarik. Erlek, eh, euna indako lautano eta hama jurada eta ordeon ururik dute eta eunainako ogoietan deusten delarik e, gelatxoak estendituzte kontxerbatzeko errek. Ordeon da biltzen alestia. Behar du, ogoiez petik ahalaz amazazpi, eunainako amazazpi, amazazpi terdi, ez eta sun kontxerbatzeko. E, amazazpi terdi eiten diinak e, kontserbatuko da ontsa, e, ogoieta bi egiten madu seile eite behar ne, fermentazioniatuk aldo. Ah, eta ez dia ez da agnua bezala, ez da adinaikin againatzen. Mm -hmm. Bo, Michel ez eto hain mil esker unha arte etoririk nahi nire hozarteko, beste kanturik <risa> entzuteko, edu, demura ikukana. Mil eta besta bat arte. <risa> bai. Kura <ya> <risa>